Det här blir lite av samma tankar som Sebastian lämnade här i samband med bröstbrytelsen. Och Vi har ju... Det här ordet. Vi vet att många många tankar om. Man försöker få situationer. Mellan länder. Makter. komma till en lösning. Man skickar medlare medlare. Och det är från Europa och det är från Amerika och för konflikten i, i säger, Ryssland och Ukraina. Och det är försök, på försök, på försök, på försök. Och det verkar inte finnas mänskliga lösningar. Kärgud. När det gäller en medling, då är det ju då är det ju någonting som, ja Båda parter måste vara överens om en medlare, inte så? Och och medlaren måste vara väldigt insatt i situationen. och Båda parter ska ja, överlämna liksom. sak åt en medlare. Man ska ha förtroende för den medläran och det han säger. Och så ska du komma till en lösning. I första Peter brev läser vi den här versen. det är mellan Gud och människan och så har vi en medlare en medlare Timotheus beskriver det Vi har en medlare mellan halleluja människan och Gud Jag har en medlare nämligen människan halleluja Jesus Kristus en medlare Halleluja. Och han är både sann Gud och sann människa, kära Gud. Och det står så här i 20: versen i första Peter blev Han, första Peterbrev 1: ja och 20: han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa tider uppenbarats för er skull Halleluja. och det är genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från det döda och gett honom härlighet så att det tror tro och ett hopp står till Gud, Gud. han var alltså utsedd före den är vår medlare. Och vi är insatt i Guds sinne och Guds tankar. Kärre Gud. Guds rättfärdighet som krävdes på grund av människans situationsskulden, Synden. Det här var sånt som hinder för människan att nå Gud. Gud är rättfärdig. Och Jesus han var väl insatt i situationen och vad som krävdes. Och det heter ju också om honom i Hebrevbrevet. Se, jag kommer. Jag kommer. För att göra din vilja och Gud. Så han är inte bara Gud. Han är också sann människa. Prövad i allt. Prövad i precis allt. Och vi vet, den första, människan, den första människan förlorade ju allt. Egentligen, Gud hade sagt sista skapelsens dag. Allt är gott. Alltså, han sa till och med, allt är mycket gott. Och han vilade på den sjunde dagen. Och människan var är det bästa av världen? Där förgrept de sig alltså i söka kunskap och annarsikt söka filosofins väg alla andra vägar än att vänta och bida Gud alltså, ta inte vid detta rör det inte gör du det ni kommer att dö dem dö. Men det av bästa av världar som möter vi så följde de. Och så blev de offer för situationen. Och förlorade sin klädnad. Den här som hon ägde och hade. I den här friheten. Där hon skulle utbreda eden. Och råda på ett sunt sätt över skapelsen. Och förlorade allt och fick kläder som Gud fick klä henne med för att skyla skammen helt plötsligt. Och skyla sig för köld, för hetta, för situationer. Och så möter de den andra människan, Jesus Kristus, han prövades i det yttersta, ute i öknen. I denna hetta, 40 dagar utan mat, utan dryck. Efter han hade döpts vid Johannes, så anden förde honom ut i öknen för att frestas. I svaghet, i utsatthet, så ska han möta fienden, fienden. Och vi ser i den andra människan, halleluja, halleluja, halleluja. Att fienden fick ge vika och lämna honom. Lämna honom. Han segrade i öknen. Och i ett semane, så som människa, så som människa för han uppleva den här situationen. Att Gud på ett sätt. Varför? Min Gud. Min Gud. Varför har du övergivit mig? Den här övergivenheten som man upplever på grund av synden. Han blev ju skuldoffret. Han iklädde sig. Iklädde sig. Synd och kötslig gestalt. Men han var ingen syndare. Han var inte det men han blev iklädd och prövad i allt. Ända till sin totala utblottelse och i svaghet. Och i sin svaghet på korset så ropar han se det är fullbordat. Halleluja. Och allt lämnade. Vi har en medlare mellan Gud och människa. En, halleluja, en människa. Jesus Kristus. Halleluja. Det är stort. Det är enormt. Halleluja. Han är medlare. Prövad i allt. Gud. Halleluja. har sett. Han är fullvärdig medlare. Halleluja. Och vi människor. Vi får kapitulera inför detta. Ska vi acceptera honom som medlare. Halleluja. Då är himmelen vår där är gemenskapen med den underbara Jesus. Halleluja. En sån oerhörd bekräftelse i våra liv. Halleluja. Kära Gud, genom tron så tar vi emot honom. Halleluja. Och den rättfärdighet som han representerar, det blir min rättfärdighet. Halleluja. Och jag får nya kläder. Jag får nya kläder. En rättfärdighetsgud. Kära Gud. Och det är genom att anden, halleluja, har fött mig på nytt till ett levande hopp. Kär Gud. Anden min flitta. Andens vittnesbörd jag fått. Nu jag vet vad jag är förr förstått. Halleluja. Jesus Kristus, det bästa är. Det kanske inte var riktigt ordagrandt. Vandra för mig här. Halleluja. Kär Gud. En medlare. Halleluja. Mellan två stridande parter. Men Gud tar initiativet. För att lösa situationen. En medlare. En människa. Jesus Kristus. Och han var redan i bilen. Guds soffelam. Halleluja. Och han ska ju föra saken till sin slutliga lösning som medlare. Att båda parter ska finna, halleluja, kära Gud. Dess sidor, halleluja, är den här medlarens roll. Ingen annan Säger också skriften I ingen annan finnes Räddning, frälsning I himmelen Eller under jorden I vilket vi kan bli frälsta Nämligen genom en Människa Jesus Kristus Medlare För ett nytt förbund Och Grunden i detta det är hans blod. En gång för alla. Och det är det enda som har lämnats kvar på den här jorden. När Jesus får upp i sin härlighet. Halleluja. Det enda som lämnas kvar det var blodet. Från det fullvärdiga offret. Kära En medlare som har gått in Halleluja Och medlar Mellan människan och Gud En människa, Jesus Kristus Hebrebrevet har En vers här i Hebrebrevet 9 Det är några sidor i Honom Jesus, i brev brevet nio. Så jag om jag hittar det? Där i det brev brevet nio står om han. I 24 versen så står det så här. Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand. Och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen. Halleluja. Och så står det för att nu. Stryk gärna under det här ordet nu. Halleluja. För att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull En var värdig En var värdig Halleluja Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull Nu för oss Nu för oss för vår skull Och så står det i den tjugosjätte versen. av 25 då. Ja, inte heller skulle han offra sig flera gånger. Så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste. Med blod som inte är hans eget. Oj, oj, oj. I så fall hade han ju varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men kan du tänka dig så mycket Av den lägre då Som har offrats För människans situation Men det har aldrig kunnat lösa Det fullt ut Aldrig fullt ut Men nu Återigen ett nu, stryker jag under nu. <hållanden> Halleluja. Nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Vi har en medlare, en medlare som har förstått Guds avsikt. Och Guds stränghet inför synden. Och som inte visste av någon synd. Han blev jord till synd. Blev till synd. Men han var inte syndare. Han blev gjort till synd. Det fick han ta genom kalken innan han skulle gå vidare framåt mot korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och så har hans ord på korset som talar så oerhört. Men så har du crescendot. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Han törstade. Käre Gud, det var inte den här mänskliga törsten först och främst. Men han törstade, Gud, för att släcka människans situation, hopplöshet. Han törstade över människan. Halleluja. Nu har han trätt fram en gång, en gång, en gång, för alla. Det som har varit och det som ligger framför, halleluja. Synden är utplånad i en enda människa. En halleluja. Som gick hela vägen för ett i ett välbehagligt offer inför Gud Halleluja. Vi har en medlare Mellan Gud Och människa En människa Jesus Kristus Underbart Halleluja Halleluja Och så har vi den sista Ska träda fram En andra gång Inte för att bära synden Utan för att frälsa dem Halleluja Som väntar på honom Sista strofen I kapitlet eh, 1917 har ett som jag påminner lite grann om King James version där. Har du, du har 1917? Nej, det, Nej, det hade du inte. Har ja, vi 1917 där? Ja, det är i ja, brev brevet. Ska vi se om jag hittar. Där har vi För andra gången utan synd. Halleluja. Låta sig ses. Tycker du om den där? Låta sig ses av dem som bidar honom till frälsning. Frälsningens slutmål. Halleluja. Låta sig ses en andra gång. Vem? Halleluja. Den förhärligar Jesus Kristus. Han är sann Gud och sann människa. Halleluja, han är i himlen. Halleluja. Kära Gud, kroppen är borta från graven. Halleluja. Han sitter på Faderns högra sida. I höjden. Halleluja. Och han ska träda fram en andra gång. Mm. Inte för att bära synd. Men för, utan för att låta sig ses av dem som bidrar honom till frälsning. Halleluja. Jag blir så salig i de här verserna. Kära Gud. Vi har en medlare. En medlare. Halleluja. En medlare. Halleluja. Och det är för oss allesammans. Vi får kapitulera inför honom. Halleluja. Det är den enda vägen för människan. Kär Gud. Så rätt ton kan komma fram ifrån en människans hjärta. Rätt håg. Halleluja. I en tid där... Hatet blir mer och mer påmint. Och så vet vi också att människan, vi, är, vi bär på så mycket. Vi var hans fiender, säger Roma brevet. Egentligen så är det, vi hatade honom. Men jag har kunnat, vi har fått komma till honom. Gud har tagit första stegen. För att zona människan med honom själv. Vägen är öppen. Halleluja. Han kan vara tyst många gånger. För dig och mig. Vi har varit med på vägen. Det kan vara i kärlek. Det kan vara olika situationer. För att när kärlet. Halleluja. Ska få en. Riktad blick. Men hans öra är aldrig. Tyst inför den som ropar till honom. I vilken situation hon än är. Han har inte dövöra till någon som ropar till honom. Som längtar efter honom. Som inte vill något annat. Rövaren på korset så Tänk på mig. En tanke, Jesus. En tanke. En tanke på mig. När du kommer i ditt Sannoliken, sannligen säger jag det. Halleluja. Idag ska du vara med mig i paradiset. En tanke. En tanke. Han har ingen gjort. En tanke. har en tanke på mig. Halleluja. Du ska vara med mig. Halleluja. Kärlek. Han ska en gång till också låta sig ses av alla som bidrar honom. Efter vi har en medlare en människa Jesus Kristus Ska vi tacka honom för det? Halleluja. Halleluja. En medlare Åh oh, halleluja Åh oh, Jesus Kristus Tack Jesus Ära var det ditt namn, ära var det ditt namn, ära var det ditt namn, halleluja. Tack Jesus. Tack att du är i sanning. En medlare. I versaler, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus Kristus. Att det är ingen annan. Och i, i inget annat namn. Finns frälsning. Mm. Än i ditt namn. Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus Kristus. Halleluja. Du har svarat upp. Inför allt. kära. Är det var ditt namn. Är det var ditt namn. Tackar du en gång till Ytterligare ska låta dig ses Av alla som bidrar efter dig halleluja. Jag prisar dig, jag prisar dig Jag ärar dig, halleluja Tack att du kommer snart Tack att du kommer snart Jesus Kristus Tack Jesus Kristus Jag ärar dig, halleluja Åh oh, Jesus Kristus Tack att även den här jorden ska födas på nytt Och jag prisar dig, jag prisar dig, jag prisar dig Halleluja, halleluja Tack vi får vara enkla kärl Enkla kärl Enkla kärl, Kärregud. Gud Tack för den heliga ande Och tack för den inneboende den inneboende verkligheten den inneboende källan jag prisar ditt namn jag ärar dig ära vad ditt namn tack för ditt blod en gång för alla halleluja tack för seger i ditt namn jag prisar och ära dig amen amen